Пішов. Знала, що не завтра, то позавтрі знов тою самою стежкою надійде, а все ж таки обдало її смутком прощання. Пішов. Обійшла цілу хату, позачинювала вікна й двері, і поклала під подушку ключі. З кухні чути було, як хрупіла маланка. По спальню ходив ще отець Ілецький і відмовляв молитву. Біла кішка з синіми очима і пушистим хвостом, як у вивірки сиділа на гананім ліжку, чекала на неї. Яка ти мудра! Поки літо, то лазиш, Бог зна куди, а позимніє і до мене йдеш. Кішка муркотіла, буцім виправдовувалася, а потім скрутилася в клубок і лежала в ногах, як жмуток білої вовни. Гані не хотілося спати, чула, що не засне. Забагато пережила нині. Декого сильні переживання втомлюють, мов фізична праця, і вони сплять після них твердим кам'яним сном. Гані треба було кілька годин, щоб вона втихомирилася і примкнула повіки. Взяла з шафи книжку і пробувала читати, але й читання не йшло. Стрічки не говорили до неї, кожне слово стояло окремо. Пробувала переконати себе, та не могла. Хотілося йти з хати і ходити по полях, поки не засвітає. Хотілося вибігти нагору, щоб вітер холодив її лиця і розвивав волосся. Осінній, сумно-шумний вітер. Хотілося припасти до креслатої верби над потоком, обіймати її і сповідатися. Не хотілося спати, ні. На стіні хиталася її власна тінь, велика, видовжена, самітна. Пригадувалася дівчина, що свою тінь загубила. Пригадувалися й інші казки, любила їх колись, особливо з уст мами – Ніколи слово людське не промовляло до неї так гарно. Матірна любов казками говорила про дідову дочку, про мачугу люту і про королевича на білому коні. Так, на білому коні, що чорну хмару мечем розрубав, визволив дівчину бідну, посадив перед себе і повіз до сонячної палати. Ганя бачила, як дідова дочка тулиться до грудей королевича, чула, як їй добре, краще бути не може. Нікому і ніколи. Раз тільки кожному з них буває так гарно в житті. Бідний, хто того разу зазнав. А ще бідніший, хто не зазнав з власної вини, перед ким щастя, як мотиль на квітці сиділо, а він не зловив, тільки сполошав його. Полетіло. Здригнулася осіннім вітром, повіяло на неї, а може, Може, якраз те щастя біля неї витає? Може, тільки руку простягни, тільки всміхнися і скажи, ходи до мене, щастя моє. Спалахнула. Ніколи, ніколи в світі знаку не дасть, що полюбила його. Сиріцька гордість – найбільше багатство, яке має. Вітер соснами хитав, і шибки в вікнах подзвонювали стиха. Мамина казка з другого світу до Гані прибігла. Казка – про горду королівну, що знехтувала коханням конюха, а пізніше плакала нещаслива, бо виявилося, що цей конюх то був переодягнений царенко, найкращий і найвірніший лицар з усіх лицарів на світі. «Дівчина, ти щастя своє відігнала від себе, ти гірше мачухи лютої скривдила себе. Я не могла зробити інакше», відповіла безталанна королівна і перемінилася в калину. Калину з білим цвітом, а восени – з ягодами червоними, як кров. Мамина казка гарячу голову Гані аж до стола хилила. Уважай, щоби ти щастя свого не відігнала, доню. Не дивися, що воно в подраній святині, щастя в душі. Вважай, вважай, доню!» Ганя скрутила лампу, глянула у вікно. У школі світилося, він ще також не спав. Шагай не спав. Він до мрійників не належав, хотів бути чоловіком діла. Романтичну поезію любив. У розмові з товаришами обстоював гадку, що справжня поезія – це романтика. Навіть Гомер з богами і німфами, навіть Овідій з метаморфозами і піснями на прогнанню про лірику грецьку і про Анулеєву повісті не згадуючи. Поезія – і романтика – одно, які б надписи не причіплювати до неї. Але в житті річ інша. В житті лише іноді можна було бути романтичним, а як хочеш ним бути все, то хіба тільки в глибині свого власного «я». Бо на зверх пробудень при роботі серед людей треба на світ дивитися тверезо, Реально, відкидаючи так само чорні, як і рожеві скла. І Шагай відкидав їх, особливо чорні, але чув, що хтось, невідомий йому, заміж чорних, рожеві перед кладе. От і тепер. Дожитник їхав він з кріпкою постановою бути реальним чоловіком і руководитися тільки здоровим хлопським розумом. Працювати і ширити просвіту. Дехто міг би сказати, що вже в такій програмі скривався заряд романтизму, якась Пайка Дон Кіхотерії, ви можете мій, чи багато може зробити народний вчитель на селі? Але для Шагая це питання не існувало, скільки зможе робитиме і спокій? Не вважав просвітно-політичної роботи ані жертвою, ані тихим героїзмом. зрісся з цією гадкою і дивився на свою програму прямо як на обов'язок. Раз рішився бути народним учителем, так і був ним. «Маєтку не доробися, становища не діб'єсся, вдовольняйся почуттям совісно сповненого обов'язку». Це він і називав своєю реальною програмою. «Аж тут тобі рожеві скла перед очима, веселка над пустарем, ганя». Збиточна доля проти розуму висуває чуття. Серце мозкові протиставить. Бережися, Шагай, не потурай чуттю. Вважай, щоб серце не взяло переваги над мозком, бо буде біда. Невже ж ти не бачиш, куди тебе може запровадити любов? Коротко кажучи, закрутиш собі голову, ослабиш енергію, і вороги тим легше візьмуть тебе під ноги. Вважай, Аганя. І Шагай пригадував собі кожну зустріч з нею, роздумував над усіма розмовами і над її поведенням супроти нього. Зводив все те докупи, як колюмний чисел в рахунку, а Гані не відносилася до нього байдуже. Це він коли не бачив, так чув. Чув, що вона йому сприяє, а може навіть щось більше, ніж сприяє. Мабуть так. Перший раз у житті дійшов до такого висновку. Перший раз почув у серці почуття сильніше від прихильності, навіть від приязні. Інше якесь гарячіше, ясніше і більше поетичне. Так є, поетичне, повторив собі і любувався тим почуттям, як дитина першою квіткою в лузі. Ганю не байдуже йому і він небайдужий для неї. З кожним днем бачить це ясніше, хоч як затаює правду, хоч як вважає на себе, щоб не виповісти зайвого слова, за яке колись мусив би здати рахунок перед своєю совістю. І Ганя також. Ганя також. Щирість і простота – це основні черти її характеру. Вона не вміє фарисеїти, і тому так легко можна пізнати, як вона скривається зі своїми почуваннями, як хоче затаїти те, що чує, затаює, сумніву нема, що затаює, і то може не тільки перед ним, не тільки перед тіткою і дядьком, перед людьми, але й перед собою.